Escolta Ràdios Lliures. Escolta Ràdio 77. Benvinguts al cinquè programa de la temporada de Cultura 77. Tenim un programa bastant de continguts. Tindrem la secció de videojocs, com bé ser habitual. Cinema, també, on serà de dues pel·lícules... Torna per fi la secció d'esports, que deduïa ja un o dos programes que, que no apareixia, però torna. I per finalitzar, tindrem, com ja és habitual, el balmo de la setmana. És cert que tenim dues accions un poc abandonades, com són les de sèrie i literatures, però prometem que els programes tornaran en força. Bé, estic com és habitual, amb els col·laboradors habituals, Antoni i en Marc. Hola a tots. Què passa? Hola, què tal? Doncs pues, bé, ara ja, sense més dilació, començarem amb la secció de videollots. Bé, ara, com he dit, començarem amb la secció de videollots, una secció que ve molt carregada de, de continguts i que serà bastant potent. i començarem xerrant de la Nintendo Wii U una consola que he pogut adquirir recentment i en aquesta edició li faré un poc unes primeres impressions i la veritat és que no podrien ser millors les sensacions que he tingut he dit que l'he adquirit junta amb Mario Kart 8 cuja una, una de les melodies la que esteu escoltant ara i junta amb Super Mario 3D World dos jocs que, que m'han encantat Crec que és de del millor que ha fet Nintendo darrerament però bé, vam de xerrar de Jots, que pot xerraré molt. Vull xerrar del que és la consola en sí. I sinceritat és que el primer que sorprèn és el que és petit que és. Tot en comparació amb, amb Xbox One, que és una consola bastant gran, destaca per això, per un disseny molt senzill i un temany molt petit, cosa que no se pot dir el mateix d'Esmando, ja que Esmando és enorme, també degut a que és gairebé com una portat, ja que té una pantalla enmig, que te permet jugar sense necessitat d'utilitzar una televisió. De fet, tu pots estar mirant un programa de televisió o una pel·lícula i mentre està jugant eh, des desmando, ja que no requereix la televisió. Una altra cosa mando que també que té molta atenció és que ho pots utilitzar per controlar la televisió. Té un botó que se diu TV i si tu pintes allà pots canviar de canal, pujar o baixar el volumen, eh, canviar l'entrada, així passar d'HBMI a, a, a televisió normal, tot del des del propi mando de d'avui. Per tant, ja el que es manda tradicional ja no te fa falta per, per canviar pel menú de la televisió. Està com més integrat, diguem, tot el que seria la tele, no? Exacte, és com si des de la pròpia consola a través del mando ja controles tant de consola com la tele. Cosa que crec que està molt bé. I que a damunt és compatible en totes les marques, ja que quan tu és la consola i la comences a, fi, a configurar te demana si vols tenir aquesta opció disponible o no. I si dius que sí, te diu quina marca és teu televisor i t'adona però centenars de marques, perquè moltes ni existeixen aquí, són marques japoneses i tal. I tu simplement pots de marques a la teva televisió i ja, en el moment, ja et diu, ben, per pues, prova de canviar de pujar i baixar el volum, eh, si i ja busca que va bé i tot perfecte i se configura molt fàcil sense problemes. Una altra cosa que, que m'ha cridat molt l'atenció i és una que crec que Nintendo publicita poc, ja que és un punt fort que té, és tot el seu univers o o l'ecosistema online. Crec que està realment molt treballat, que és molt potent i, en barca té una aparència molt cuidada, és molt semblat a una xarxa social. Vendria ser com una mescla entre Facebook i Twitter. Tu allà pots compartir comentaris en la comunitat, els teus millors moments d'un joc, per exemple, allà quan lloc una carrera amb Mario Kart i la guany i faig coses guanyes, Adelanten amb Mario, Manguario, en Wario, una tortugada aquella rodant que dona la princesa Peach o qualsevol locura d'aquestes, puc agafar el vídeo i pujar-lo en aquesta comunitat. I la gent ho veu i me pot donar els me gustes, aquí se diu Mola, si és Mola no Mola, i també ho pot comentar i, i crec que és algo que està realment molt bé. No és, diguem, innovador, ja que s'està sent de fa anys, però està molt ben dissenyat i... i... Molt bé, eh, diguem, ficat dins lo que és la consola, ja que, bé, Nintendo és un poc de Disney dels videojocs. I crec que tot està fet amb un aspecte molt molt simpàtic, molt atractiu i molt senzill de manejar, que li ve molt bé. I crec que és algo que, que des de Nintendo s'haurien d'esforçar per publicitar un poc, ja que realment crec que és una fortalesa. I després, els jocs que té, com ell ja he dit, eh, són Nintendo si sí, són jocs encantadors, amb, amb moltíssima màgia, un gran disseny, a nivell de gràfics també molt ben treballats. Evidentment, doncs, clar, no... gràficament no és ni una Play 4 ni una Xbox One, però no està tan desfasada com va estar l'avui en el seu moment. És una consola que ha fet un, un bon molt important, de fet, més potent tant que Play 3, com són 360, i consoles de cicle generacional de, de videoconsoles. I a més, té una gran ventatja aquesta consola i és que per fi té un mando manejable, ja que és mando, a part de ser molt gran, de tenir una pantalla de contra control o res així i tal, és molt còmode per jugar, realment. És algo que m'ha encantat, és un mando comodíssim i que té molt bon maneig, cosa que per desgràcies avui va no va tenir, i a més ha de dir que la consola és compatible tant amb el Mando de Wii de fet, quan te compres el Wii també és barra de sensor de moviment per si vols jugar amb el Mando de Wii també ho pots fer i també mitjançant un adaptador compatible amb el Mando de Gamecube és a dir, la consola de Nintendo a generació de Play 2 i de la primera Xbox, per tant hi ha molta variat de Mando's on triar però ja us dir, jo he dit, jo m'aquet amb el de Wii U perquè a part de que és comodíssim però jo ja en dubte és millor que ha fet Nintendo des de l'època de 74, o inclús millor que de 64, que ja es di molt, per tota responsabilitat que té, quan ja he comentat, Crec que és un mando sensibilment impressionat. Una altra cosa que té mando, per cert, és que el volumen dels jocs ja no ve a través de la televisió, sinó que ve a través propi, de la propi mando. I si tu, per exemple, estàs jugant a, en el saló de Càteva mentre els teus pares estan mirant-se les notícies, posen per cas, però no només és que ells puguin mirar-se les notícies i tu a través de la pantalla jugar, sinó que pots enxufar un aurícula en el mando i llogar amb el volum a la tope en s'ha los cosa que m'assembla que està molt ben integrat. Ara, mentre deies el volum, anava processant un poc lo dels i tal, i se m'ha acudit que és perquè Nintendo això que és un avantatge molt grossa que pots ficar mandos d'altres consoles des l'anterior de la Wii o la GameCube. Fins i tot de la també va més mandos de la GameCube. I crec que és un avantatge substancial en conversió, per exemple, no sé, a la Play 3, que realment no pot posar el mando de la Play 2, no? Necessites tenir Clar. el mando aquell. Sí, això... És a dir, pots jugar com a 3 o 4 sense mm. tenir 3 o 4 mandos de la consola nova. Saps? A les consoles de Sony i Xbox és una que mm. passa, no sé, perquè no, no han segut integrar mandos d'anterior generacions a les actuals. Sobretot en aquesta no s'entén gaire, ja que es mando de Play 4 es verà que ha canviat respecte a la 3 però no ha canvis tan significatiu. I el disc vostre és el mateix, el mando ha evolucionat però és molt similar. De fet, es mando de Wii ha canviat moltíssim respecte de Wii, fins al punt no té res i tot així està integrat. Per tant, no crec que no tenen excusa mm -hmm. i crec que és realment una raó d'aquestes de dues empreses o una gran fortaleça de Nintendo, mm -hmm. com s'ho vulgui mirar. Exacte. I de I, vegades de la Wii tampoc no tenies res de GameCube, també són oposats. Han canviat moltíssim, de fet, el més continuista que ha fent Nintendo, diríem, seria des de 64 GameCube, que sí que mm -hmm. una certa similitud, però... Després sí que es verrà que varia molt els tus mandos. Mm. I encara t'ho diré més, en sa U també pot jugar a través de sa Nintendo 3DS o sa Nintendo DS. És a dir, si tens una consola portàtil de sa família Nintendo la pots utilitzar com a mando per sa consola. Per tant, a nivell d'integració, el que diguem sa família Nintendo, és brutal. Mm. Inclús respecte als Jots, perquè Play 4 i Xbox One no tenen retrocompatibilitat amb les consoles anteriors. És a dir, jo a sa meva Xbox One no puc ficar un Jot de 360 i jugar, no ho permet. Igual que en la Play 4 no pots ficar un joc de Play i és igual, tampoc te permet. Canvia el seu Wii U, de, el que té Wii U, que és immens, també degut a que va sortir un any abans de Xbox One i Play 4, el que li dóna cert avantatge temporal, però és en un test d'avantatge que tots els llocs de Wii són compatibles en seu Wii U. Per tant, és algo que li dóna molta força. Bé, jo tampoc vull allargar més sense les primeres impressions sobre la consola. Com vos dic... M'han deixat molt bones sensacions. De fet, crec que són pràcticament immillorables. Estar molt cuidat de tots els sentits, tant online, que de fet tu pots triar el tipus de jugador que ets, si ets més familiar, més expert per trobar-te a la comunitat gent com tu. Si tu compres la consola en els teus fills o jugues amb els teus nobots i no vols que trobem continguts per adults, ho pots marcar, se pot ficar un entorn més familiar. No, a segon quin tipus d'acord tot això ho, ho té cuidadíssim i perquè ja us dic que és fàcil de manejar i que la funcionalitat és perfecta o sigui, no té cap problema ni res es manda també ser una meravella i els jocs, pues qualsevol que conegui Nintendo sap de què estan xerrant és un celler de qualitat per tant, és una consola que qualsevol que, que la pugui provar jo convido a provar-la i si la volen adquirir jo la recomano 100% i ara passarem a xerrar d'una altra cosa i xerraram de un videojoc de, de Xbox One que ha sortido recientemente, es uh, Halo The Master Chief Collection. Vale, i d'ara de Halo The Master Chief Collection una de les moltes remasteritzacions que ha sortit en aquesta nova generació de consoles ja que està davant d'una generació que bé sigui per, perquè encara és el seu primer any perquè les consoles no han vingut lo suficient o perquè l'indústria està especialment conservadora Los cert que si alguna cosa se li ha criticat és que ha estat una generació on han vist molt pots en llocs nous noves IPs i sí molt de remasteritzacions han sortit remasteritzacions de llocs com de Last of Us remasteritzat uh, Grant Theft Auto V uh, Metro Ridats i, i moltíssimes eh? Leaping Dots és una altra remasterització que ha sortit i aquesta com dic Hello The Master Chief Collection hi ha altres remasteritzacions de, de bon nivell però per jo aquesta és especial i sí que és una remasterització que realment val la pena i no és del tot criticable. Per varis motius. Els primers, perquè així com les altres remestracions que he nomenat i moltes altres que s'han produït en aquesta generació, no només es que remestiressin un sol joc, sinó que damunt remestren jocs de 2013, 2012 o 2010, és a jocs que encara no estan desfasats i que són perfectament jugables. Aquesta remestració, Halo de remestralitza quatre jocs, és una col·lecció completa. La història del jefe mestre des principi fins al final però damunt els jocs que remetreixen són de 2001 i 2002, els més antics, i després hi ha un de 2010 i 2013. Per tant, sí que, sobretot en els primers, hi ha un boc gràfic important. El darrer sí que el boc gràfic és menor, però sí que és veritat que els primer i sobretot el segon agraeixen molt aquesta remetreació. Però és una altra cosa molt interessant que té, és que els Halo 2, que és el joc que s'ha fet aquesta remetreació principal, ja que s'ha complit... 10 uh, Wines, per tant no el 2002 és 2004 quan va sortir de que s'han compit 10 anys dels seus llançaments té una característica que allò m'encanta, que és que pitjant el botó select pot jugar-lo amb gràfics actuals és a dir, és només tal com està ara que realment llueix molt bé pràcticament se pot dir que sembla un lloc llançat 2014 nou. ja que també han treballat l'audio de zero o els principis de la tele pots jugar-lo amb els gràfics i l'audio original, tot com era a l'època crec que és una característica que s'agraeix, tot per comprar els vots que ha hagut i sobretot per a aquella gent més purista igual més nostàl·lica que no és el meu cas, ja que quan joc va sortir jo no tenia els vots i per tant no el vaig poder disfrutar a l'època però sí que ha molta gent que ha seguit l'història dels principi, que igual li fa ganes tornar en els Halo 2 no només remasteritzat, sinó tal com era abans com han dit, a eh, l'anterior secció, quan xerraven de San Nintendo, 6Bots One, tant, igual que l'apliqueta, tenen de que no són retrocompatibles, és a dir, no pots posar jocs d'anterior gener generació de consoles en aquestes noves. Això t'ha permet doncs, tenir-ho tot a una mateixa consola i que quan vulguis jugar Halo 2 no has de tornar a enxufar la teva antigua Xbox, sinó que ho tens tot a una caixa i damunt ho pots jugar millorat. O sigui, per tant, crec que és una cosa bastant innovador i bastant agraïda. Després té l'altre avantatge que, evidentment, multijugador és enorme, ja que recopila el que han estat els multijugadors en tots els mapes o els modes de jocs dels quatre halos i ho fiquen a un únic multijugador. Per tant, crec que estàs instal·lant el multijugador més potent de, de la dels videojocs, m'atreviria a dir. I, per tant, crec que és una remasterització molt agraïda dins, ja dic, dins una generació que si algú se li ha precisament és el tema de que estan remasteritzant molt de jocs alguns que tal vegada no farien falta o segons eren part del públic i de crítica no fan falta ser remasteritzats i en canvi està riscant poc a treure llocs nous. Això és una tendència que esperant que a partir de l'any ve canviï, tot i que bé ja s'anunci que Dark Souls, un joc sortit a finals de 2013, amb gràfics ben treballats i que realment no es necessitaria una remasterització ja que és un joc molt disfrutable, Sortirà remasteritzat el 2015, així que sembla que és una tendència que tot que a partir de l'any que ve s'anirà abandonat un poc, no desapareixerà del tot. No solo en quan desapareixerà, esperen que sigui prest o no ser que facin remasteritzacions de qualitat, ja dir, com, com en aquest cas. I bé, ara ja, abans de tancar la secció de videojocs, no van donar a mig vots, ja que m'hauria comentar que la setmana passada se va celebrar el primer aniversari del de llançament de la consola a Disbots One. Un llançament que des de la companyia, des de Microsoft, han celebrat per tot lo gran. Des de regalant jocs a les usuaris, organitzant concursos, organitzant tornatjos... O sigui, ha un, una gran celebració per part de sa marca. Però allò més que centrar-me en totes les altres que s'han fet, que han estat interessats per a qualsevol web, algú que ho vulgui cercar o pot trobar, m'agradaria centrar-me en el que ha estat aquest any per Xbox One. Com ha millorat la consola des de que va ser llançada fins, fins on estem ara, fins al punt actual. Crec que ha tingut millores, molt destacables. Sobretot canvis de política eh, molt importants. El primer i principal, és que quan va sortir la consola, eh, Microsoft no donava l'opció de triar accessuaris, És a dir, hi havia un únic pack de venta en el mercat a un preu, eh, des del meu punt de vista, un poc abusiu, 500 euros, que venia en kinet inclòs de forma obligatori. Això ha canviat. Ara ja, el pack en kinet se manté però un pack més barat, per 399, ja sense quinet. O sigui, ara el jugador tria, que és una que, que està bé. I a part quinet, també són per separat, és dir, que tu primer compra segons o sense quinet i després t'arapentes i si dius no, escara el vull, tens opció, no, no t'han llevat aquest opció. Crec que és algo cosa molt beneficiosa. Després, una altra cosa que ha moltíssim, és la interfaz. Vam començar amb una interfaz que era tot el contrari del que ha dit de ser de Wii U, o sigui, si de ser de li ha elevat lo senzilla i còmode de manatjar que és i lo intuïtiva que és, aquella era tot el contrari, era un infant. Si o sigui, sea, navegar per allà, te senties perdut i y... realment a vegades inclús t'has ganes de jugar pensant que havies d'haver aquest menú tan horrorós. Però tot això ha canviat, pues, a dir i avui un dia està entrant en un menú pues, molt ben organitzat, molt intuïtiu, senzill de manatjar i realment útil. No cal sea, de ser un menú, poques coses ben organitzades i que te duuin allà no un caos amb moltes indicacions que, que no saps per on tirar, perquè són altres coses que han millorat molt. Després, les prestacions de sa màquina han evolucionat moltíssim. Quan va ser llançada, ni tan sols podies connectar un, un USB o un disc d'oestan per mirar una pel·lícula o veure unes fotografies, o per guardar una simple partida. Tot això ara ja se pot fer. Després, si anem de reproductor Blu-ray, també ha millorat moltíssim. Quan van començar el Blu-ray ja ja, però no reproduïa Blu-ray 3D, simplement reproduïa el que és Blu-ray. Ara ja s'ha fallit el Blu-ray 3D. Per tant, estem de que la consola millorat molt i patent en tots els sentits. I, de fet, l'únic que s'ha mantingut igual és eh, el mando perquè, evidentment, no et poden actualitzar. Aquestes coses que, de fet, crec que és el millor que tenia la consola de llançament. Un mando sensacional. I ha millorat eh, tot l'altre de forma increïble. Els catalans de jocs han millorat exponencialment. En els darrers temps han sortit jocs com aquesta reministració de Halo of the Master Chief, que és exclusiva de Wars One, igual que tota la saga, Sunset Overdrive, també un joc exclusiu molt potent, Forza Horizon 2, un altre juegazo, i ja n'estarem d'exercir de parties, pues, GTA V i infinitat d'Escalors de, de of Duties, Battlefields, Destiny i molt d'altres jocs de, de gran nivell, per tant crec que la millora està realment molt important. I ara ja tancarem aquesta secció de videojocs i donarem pas a la secció de cinema. I durant aquesta secció de cinema començaran xerrant d'Interestelar. Interestelar és una odisseia especial dirigida per Christopher Nolan, un director que segur que ja és de sobre conegut per pel·lícules com Puigdem Inso ser Origen, Insomni, Memento, la trilogia de Batman, bé, entre, entre d'altres. I a més, aquesta pel·lícula, a part de contar amb un gran director, un director que ha demostrat de sobre el seu talent darrere la càmera, de fet, crec que Christopher Nolan es pot comparar un poc amb Nést Hílbert per la seva maestria en saber posar la sa càmera en els punts exacts i en el moment indicat. Compta també amb un gran uh, l'ent de protagonistes, ja que compta com a protagonista principal amb Matthew McGonagall, que com sabeu va guanyar Soscaro millor tot l'any passat per la pel·lícula Dalles Valles Club, a més, també compta en, Nan, en Anne Hathaway, com a segona coprotagonista diguem. I a més, també ha d'actors i actius uh, de gran nivell, com pugui ser la Jessica Janstein o Matt Damon, entre bastant d'altres. Bé, aquesta és una pel·lícula uh, difícil de, de comentar, diria jo, sense caure amb spoiler o, o amb l'argumentació fàcil. Però crec que és possiblement de lo millor que s'ha fet enguany, cinematogràficament parlant. És una pel·lícula que em va impressionar molt. Crec que a certs cercles se l'ha acusat de rompre contracte, diguem, de, de severosimilitud en el final cap a l'espectador. No jo no estic gens d'acord amb aquesta crítica. Crec que la pel·lícula, per, comentar, per començar, ja partint de la base de ciència ficció. Per tal, a una certa ficció, diguem, està més que acceptada, perquè estem dins un marc que no, pretén, no és un documental ni una pel·lícula que pretengui ser realista en cap moment. És vera que parteix de bases científiques sòlides. Això és una cosa que, que no poden negar. No obstant, la pel·lícula en cap moment eh, s'acassa amb ningú, per dir-ho sí És a dir, no... que, que sigui realista, que, que agafa bases de la realitat, possiblement també per emocionar més espectador i per donar un relat més creïble no fa que no pugui llogar el lloc de rompre un poc aquesta verosimilitud en qualsevol moment i crec que no només és que ho faci cap al final sinó que és que ho fa molt bé i d'una forma que en principi ja ha plantat o sigui, jo m'emprenyaria si és final quan s'ha sol dir en llenguatge un poc de guió no fos posdecible o sigui, si després de veure-ho tu no diguis que vale, és un final que des principi se podia ventuir i però amb aquesta pel·lícula no passa que és un final que des principi tu ho veus que amb aquell prestatge és l'únic spoiler que m'ha permetre fer algo mm, no és normal per tant ara que l'explicació que donen és final és coherent amb el que ha estat la pel·lícula o sigui, jo crec que no, no romps es contracte amb espectador i després crec que també seria un error veure la metge part de a diguem, verosímil o, o científica com té aquesta pel·lícula jo que és una pel·lícula molt més emocional que racional se la compara molt amb 2001 Odisem no? a l'Espacio jo crec que és una, comp una comparativa fins a cert punt acertada eh, amb les meves reserves però crec que si, eh, si hi ha algo que els distingues clarament és això que mentre 2001 no, Odisem en l'Espacio és una pel·lícula per damunt de tot eh, racional, no és una pel·ícula que no emociona i tampoc pretén emocionar en cap moment l'interès és tot el contrari és una pel·lícula molt emocional jo m'ha tenia enganxat a la pantalla i no per dir uff si aquesta és una teoria científica no, no, m'ha sigut igual si és una teoria científica o no ho és em tenia emocionat pel drama humà que crec que és una pel·lícula que retrata molt bé la condició humana des de la millor fins a la pitjor crec que ja ha estat tota la condició humana retratada i fins I tot, ara, bé, Jo no l'he vista, ho he de dir, però tinc un company de classe i un amic de la que sí que l'ha vista i li agraden bastants les pel·lícules amb un transfons científic. Diu, es que a mi m'encanten aquestes pel·lícules, m'ho diuen sempre. I diu que es, fins i tot és bastant verosímil la manera que què se representa, no sé si és bé, crec que és una supernova o un farat negre, no és exactament és que, mm. però que és la representació, diguem... Visual. Eh, exacte, que és molt acertada des del punt de vista científic o teòric, clar, perquè, no és, sí, sí, sí. perquè és bastant verosimil des d'aquest punt de vista, o sigui que des d'aquest punt de vista està bastant ben sí, fet. T'ho dic, està en una pel·lícula, com ja he dit, realista i molt ben documentada. Però, com dic, això no, no fa que sigui una pel·lícula que hagi de ser realista 100%, perquè, si no, no seria una pel·lícula. Estem parlant d'una ficció. I, de ja part, que és una ficció que utilitza eh, sa racionalitat o sa verosimilitud o com vulguem menomenar, per emocionar i crec que ho fan molt bé Antoni la també l'ha vist de fet la, la va en jo i no sé quines opinions tindrà o es, si està d'acord o no però bé ara jo primer queston. dic que no, jo no sóc gaire fanàtic d'aquest tipus de, de pel·lícules de, de pel·lícules aquestes de, de l'espai i tan científiques no, no, no m'acaben de fer però sí que és cert que la història està molt ben, molt ben trobada i molt ben Uh, molt ben enganxada amb això de la ciència-ficció però sí que comentar a nivell uh, negatiu que sí que a vegades se'n se va un poc quan se fica en aquest nivell tan científic que a vegades t'acosta agafar-ho no? No, no, no arribes a entendre parts de per què passa això de... de mm, Sí, clar, això no, per no fer spoilers, però això té parts que jo se m'han escapar. i a nivell de producció també volia destacar que és una bestialitat i per això recomanar-la sobretot i a nivell també de, de de duració també crec que no no no és lo seu tampoc que tan llarga perquè crec que se podia explicar això és el mateix amb, amb més brevetat, però sí, eh, de dir destacar que sobretot això. A nivell de producció a mi és el que a més me va, me va impactar i com molt bé has comentat també és com mesclar aquesta... T'ho aquesta... has dit molt bé, és a dir, aquestes emocions amb la ficció és bastant brutal, no? Perquè clar, ciència-ficció i i aquestes històries tan profundes, a vegades no, no les trobes, no? És difícil de trobar. Sí, estic d'acord i bé, a partir de que tu ara comentaves un poc, crec que has tocat tres punts principals, és de és de duració, és de certa complexitat per seguir-se la película i i que a més has comentat que, que volia també reflexionar sobre o sigui, els temes de la producció. Mhm. Uh a -huh. tenir d'aquests tres punts, estic completament d'acord amb tu. Un, estic d'acord amb matisos i l'altre, no tant. Estic d'acord completament amb el tema de la producció. Em sembla genial, impressionant, igual que, que tu. I, de fet, jo diria que en els darrers anys només una pel·lícula, també de ciència-ficció, que, que pot estar a l'alçada de la superproducció que ha estat interest i és Gravity, que, com bé sabeu, l'any passat en això que va reçant tot el que premis tècnics millor muntatge, en fi, o sigui, tot el que es va ser part tècnica, millor això so, va arrasar. Interès crec que no anirà pel mateix camí, el que també volia comentar, ja que no sé molt bé per què. crítica europea ha agradat molt, però des dels Estats Units li han donat unes ah, crítiques no palos, no, no ha rebut males crítiques, però sí que no ha estat tan, tan moltes com t'ho I Per tant, així com abans de que s'estrena, era una de les principals que es tenia a la carrera dels Òscars, ara s'ha desinflat molt i sembla que o n'hi apareixerà les o s'ha una nominada de poppers. Cosa que jo no entenc, però bé, saben que la ciència i ficció se les ha marginat molt en aquest tipus de premis. De fet, és paradigmàtic que cap pel·lícula de ciència i ficció guanyen mai l'Òscar millor pel·lícula, quan hi ha verdaderes grans obres de ciència i ficció com a qualsevol altre gènere. Però és un gènere que no sé per què un pop marginal. Està bé, no seran dels òscars, perquè el no em pot demanar del tema. Amb tema de producció hem dit que, que, que sí que estem d'acord. Amb el tema de la complexitat per seguir-la, doncs estic d'acord amb el matí. És ver que, tot i que la pel·lícula tampoc ho pretén, té certes dificultats científiques que igual si no ets una persona o que ha estudiat alguna cosa racional o que s'ha interessat voluntàriament, tal, pot tenir alguns moments que, que perdis un poc el que deia aquest fil racional de la perigua. Però crec que aquest fil a ser secundari molt de temps li ha donat molta i jo dic, encara que no entengués moltes coses de del que xerraven jo vaig seguir la pel·lícula perfectament igual i m'ha emocionat igual el que crec que, que, que és punt sí, clau és sí, no, emoció no, i, i, i veure's de fer el que t'emociona és la història la història i el comportament dels de, de. personatges no me'n refereix a, a, a, a punt científic sinó que clar clar hi ha moments que ho destaquen al punt científic i tu dius per què preocupen? Jo no, no ho entenc. Saps? Moments així. D'acord, vale, bé, això sí que, que podria ser, però clar, jo crec que al final tot se pot resumir d'una forma molt senzilla. És clar que hi ha detalls científics que, que jo mateix m'ha perd, no, no, no ho domina, evidentment. Però bé, que al final és molt senzill. Ells han d'escapar de, del seu planeta i volen salvar la humanitat, volen salvar la seva filla. Clar, és clar és per això et dic... És sí, sí, és no, sí, dir que, que, clar, quan... quan les preocupacions, encara que no entengués els temes científics, sí que enténs darrere fons. Mm -hmm. El debat que hi ha darrere de tots, les decisions morals i filosòfiques que hi ha darrere cada personatge, jo les puc entendre, saps? encara que no entengués els temes, i això és sí. el que realment m'ha transmet la emoció. I és el fer em i després no estem d'acord amb el que has contat del tema de la duració. jo crec que és veritat que pots pot explicar la història Uh, menys intens, però això la gent ho pot fer qualsevol pel·lícula, però cada pel·lícula té un tempo i uh -huh. té un, un ritme perquè la generació fluesqui. I jo crec que en aquest cas els tempos s'adequats. Crec que és una pel·lícula no és una pel·lícula, diguem, de consum ràpid. Clar, si fos si estigués instal·lant d'un altre gènere, d'un altre tipus de pel·lícula, i ara no ho diré per desprestigiar-la, de fet una pel·lícula que jo m'agrada, però si los mercenarios tres. Tan aquesta duració, jo cerram momentiquets la mica gaire, al nostre escenarios 3. Ultica sí, però la manera estranya hui, con sum rapid. Has loca molt tir, bui bui etsio bui ca entrin camatin. Pues aquesta película ja viu un tempo reposat. Era bui bui. No, bo, no és el mateix tot... un tempo que sa duració o no no. que venia no lo tempo que po és mm, lent mm. i dues hores i pot ser lent clar, i, clar, i també 4 hores saps? Clar, aquí, aquí, aquí estem d'acord perquè el tempo també s'ha de dir que, que marca molt la duració jo, si, vull veure Safia patint no, vull veure Safia patint per tant, jo els prefereix perquè jo l'acompanyi bé perquè jo acompanyar aquest patiment me serveix més com el monsting durant mitja hora que durant dos minuts si, si són dos minuts jo no arribaré a patir sant, amb els personatges si és mitja hora Pues, o una de dues has arriscat has arriscat però per una de dues eh? estic exagerant no? però s'aposta no, perquè s'entengui jo, jo no, no he dit minuts no no, a, no a ben, jo t'entenc pues, uh -huh. pues, però estic exagerant perquè s'entengui però un, un altre que has exagerat ara que has dit los mercenarios és dir per exemple si els los de les 5 hores trobo molt d'altres orletos que seria un poc un rollo perquè no contes sí. les dates d'acció i tir. No, seria d'acció i tir, els finals canses de cinc cordes Aquí també has de tenir. Estem un po' molt la duració de la pel·lícula, jo aquí, estic totalment me Aquí també has de tenir en compte que a mi aquest tipus de, de... Vas no no i... no sí, sí fes... ja, no no no m'encasa, no. Sí, per això, la igual si cantem la mateixa cosa que sí, però jo el que volia dir saps, és que que, que soyerat evidentment, es eren molt. Però, clar, si tu, veure, si me mostres sofrint de sa, de sentir en, en dos minuts, clau, ni, ni he arribat a conèixer bé aquest de personatge, entenc per què està sufrint, però no m'he ficat en la causa per tant, no m'emociono. I ja si tenen que el no està en lo racional sinó en lo emocional i jo no m'emociono, la pel·lícula ja cau completament si li dones millora doncs pues tens un risc un és que jo emocioni com vas ser el meu cas, jo vaig emocionar vaig empatitzar i mai ficar-nos històric s'altre és que igual un espectador que sigui menys d'aquestes pel·lícules que no ho dic per tu, en és el teu cas però Si sí que pot passar, algú que sigui encara menys que tu hagués de arribi a agafar mania inclús a la senina o inclús arribi a considerar és massa llarg, és un risc, és un risc que el director ha corregut, crec que conscientment, i jo pues, sí que, crec que és la duració és ideal, o sigui que és verà que igual, si no esteu el teu gener favorit, aquest tipus de pel·lícules no, se pot agregar a fer llar, però jo crec que és una pel·lícula també que sap molt bé quin públic se diries, i jo crec que en aquest sentit la duració és a ser ideal. I bé, jo ja per acabar, i ja passar-te's guants per si vols afegir alguna més, Concluirem que és una pel·lícula que jo recoman moltíssim com? crec que he deixat bastant clar crec que se nota crec que sa pel·lícula m'hauria dit que més m'ha agradat d'un estic molt enfadat per si digues que ha rebut a Estats Units i perquè no estigui a la carrera d'Ets Oscars crec que és totalment inmerescut cosa que m'indigna doblement perquè sembla que sa meva altra pel·lícula favoritada d'entrada per l'Ets Oscars, que era American Hiper, Sembla que tampoc sembla que també caurà de sa carrera i tampoc estarà i per tant, bueno, no sé cap on va l'acadèmia però jo ja me preocupa me preocupa bastant i sempre simplement esper, ja que aquestes no hi són que de les grans pel·lícules que hem pogut veure enguany com Boyhood sí que estiguin dins no dels grans premis, sé que no estarà però que almenys estigui dins el que et segala no deixarà sé si de conclusió no, és a dir, jo crec que sí, no, també com que el fet de que no me moli el gènere no, no vol dir que no la vulgui veure en dos casos sí. mm, no, de fet jo has fet que hagués començat a recomanar-la com has fet sense que sigui estrena favorit ja demostra que és una pel·lícula que ah, en el que fa és competent eh, és sí. un favor molt important bé, crec que podem passar a la següent sí. pel·li no? Perquè... exacte, i ara anirem a Los Juegos de l'Hambre Sin Sajo Bueno, con ya ha anunciado la película que se en esta sección de cinema es la tercera parte de Los juegos del hambre que con su gozo está dividida en dos partes, que las estrellas están inventadas parte 1. Es una película eh, que con toda la saga está dirigida por Francis Lawrence, un director que, ve a part d'aquesta saga, sé que ha fet a dir, qualque episodi més de serien americans i alguna pel·lícula, però bé, que és un director que realment ha fet poques coses, no és dels directors potents, i van xerrar un Nolan, que és un director reconegudíssim. En Francis Lawrence és més un desconegut, un indústria, un director poc conegut. I bé, tota la saga, igual que aquesta pel·lícula, s'ha de dir que és... Està basada, inspirada en novel·les escrites per Susan Collins i que tenen com a actors pri eh, principals la conegudíssima Jennifer Lawrence una de les millors actriutes de la seva generació i que que guanyadora de, de Tosca i també en George Has, Has, Has, Has, Has, Hashterstone perdó per s'anglès perquè ja, té per un dinatge que per pronunciar-ho és complicada i bé, i també compta en l'actuació d'eslladi de ja punt a eh, Seymour Hoffman que ha passat que aquests papers són més interessants de la pel·lícula en, sí, en Seymour Hoffman eh, ara no li pot ser cara, és el president d'Escapitoli no, no, no diria sense comè és rebel·lió, si se sona o no, Salt, no. Ah, val, sí, clar, és el nom sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, també és un gran actor sí, sí. que un dels papers més interessants de la pel·lícula i bé, és una pel·lícula que tot i que m'ha a dir que és molt menys important que interessa Interestelar sobretot menys, que menys important més destacada sí de que Interestelar era difícil de criticar ja que és una pel·lícula potent que s'ha potenitzat dels punts de vista científic, filosòfic ètic, així, té, té moltes dimensions Pues Los Jogos de l'Ambra és pur entreteniment sense Pero menys pretensiós. una pel·lícula palo, sí. palomitera, blockbuster, que, dirigida en public molt adolescent, que mm, rara vegades compatible eh, amb els publics que, que va veure interès de tot i que de tot, eh, que, com jo que, que vaig un poc a tot, però eh, qui va veure interès tant no va veure els jocs de l'ambre que s'ha de dir, doncs va a dir el public molt diferent. Però bé, és una pel·lícula que crec que fa el que el que ha de fer que t'entretenim molt bé i sobretot el que em sorprèn és es que allò que és pel·lícula de la saga que més m'ha agradat és que és millor que fins ara i és que, es que té menys acció normalment l'eficàcia de una pel·lícula com el season d'entreteniment i per això no, no, no ha estat així però aquesta, se que té més incepció, se que té un, un ritme més pausat i se que m'ha entretingut i se que mm. Sí, perquè tot i no tingui diguem, és a dir, acció d'hostis té molta acció de, de discurs de, de rebel·lia i control de, mm. aquesta, diguem, dualitat de dir eh, un govern que oprimeix que te i els rebels que estan a l'altra banda Has veur que està present durant tota la pel·lícula i jo crec que és, eh, sols diguem, part, potent, part, de, de part la part espós important la part potent de la pel·lícula, tu ho has dit. Sí, jo estic completament d'acord i a parts volia transmetre que a pesar de que, com he dit, no té aquesta profunditat d'interès de la ni professi, sí, tampoc ho pretén i no me sembla maleigent, encara ja que altres pel·lícules per tot, jo jo de la meva continua encantat. Igual, crec que aquesta tal vegada, i que dins la saga es pot ser que té un més trasfons, probablement pel que dèiem intrigues polítiques, tinc una sublectura, diguem o sigui, no te quedes a la base de la, que és la pel·lícula on pots interpretar un poc una certa crítica cap a les militances de comunicació com se manipulen els missatges tant de la rebel·lió com de descapitoli o despoder també ha una una clara i crítica a el que és el poder i mm el de poder -hmm. s'està policial, s'està molt present a diabolitzar el dissident es això és un diabol... bestial sí. diabolitzar directament, demonitzar mm. aquell que pensa diferent de tu, senzillament per el fet de que pensa diferent de tu Clar, per que que sigui un anàlisi bastant obvi i que s'ha vist en moltes pel·lícules, sí que té un rerefons, que jo principalment és que, que tret molt d'aquesta pel·lícula, que era un rerefons que no ho veia tant, d'una forma tan clara, tan evident i tan ben elaborada, a les altres pel·lícules de la saga, que també ho tenien, però no d'aquesta forma. I després, sobretot, el que crec que dona el punt global més important d'aquesta la pel·lícula, és l'estat emocional de la Jennifer Lawrence, de ser protagonista, després dels de fets uh, que tenen lloc a la segona pel·lícula, Els Jocs d'Ambra i en Llames. Crec que l'estat emocional de les protagonistes molt fràgil i que, bé, la Jennifer Lawrence en aquesta pel·lícula demostra una vegada més perquè està considerada una dels les millors actius de la seva generació. És mm -hmm. a -s -s -sa, sa actuació és immensa amb la historiabilitat de la cara que pot esmetreia ja més emocions que segons quin actor es pronuncia mm. 50.000 paraules. És que, és, vull dir, és increïble aquesta actuació, està a un nivell... Sí, això es baracota molt, perquè clar, un poc això, amb aquesta fragilitat, dir-ho com la que mostra en aquesta tercera pel·lícula, és una espècie d'inexpressivitat però contràriament a la que podria ser una inexpressivitat perquè senzillament actues malament i no saps Exacte. actuar és una inexpressivitat com a tensa com a continguda carregada d'emocions sí, sí, és a dir, una inexpressivitat a punt d'explotar, mm. realment ho transmet molt bé això Clar, no és... i, i no vull fer espòles però en els clímats o fals climats de la pel·lícula ja que hem dir que la pel·ícula que s'està dividida en parts o està aparellant que així com a moltes parts 1 o 2 és molt criticable a forma de teatre Harry Potter en se més for per ja va ser molt obser per anar-me a un a una altra saga si adolescent ser en palo mitera però en infoniac mateix una pel·lícula més més de culte més reflexiva fins a fer cert punt També se format tant des a partissa perdó part pues, bastant brusca i el canvi aquesta crec que allà. Ja. Creu un fals climes que l' on demostra tot el Jennifer Lawrence. Uh, tot el que ha estat conten conten sí, conten contenint so, so, so mm. que estàha contenint durant aquesta primera part i sobretot prepara molt bé terre per una segona part que promoça tot el contrari de, de lo que ha estat aquesta que se, ha estat la part reflexiva de la pel·lícula de la part, mm. com salt re fons i poca acció i la so, segona promo. Acció sí, i acció lo gran mm, sí, és vera, jo també ho trobo perquè és vera que és això aquí, un poble que tu has dit no? aquesta és part més eh, continguda és, més no continguda, sé, exacte, és sí. que té més argument darrere, més política, per mm -hmm. dir no i digue'm ara diguem, seria el següent pas lògic, eh, ha, ha, és una tota es... rebel·lió sí, és una explosió diguem-lo que ve ara d'acció, jo ah. és que ens, per fer un, un poc un una comparació xurda com si haguessin creat uh, la segona part del senyor de Seneix les dos torres abans de l'abismo de Gen. el que ve ara és l'abismo de gent no fins i tot o... així com la van tear, perquè uh, realment és a dir és bona part diguem de la tercera pel·lícula que encara és de la segona i jo per això trobo un és crim és a dir, és cert, és a dir és la segona cert. pel·lícula sempre he pensat que queda s'esgada perquè uh, Pues, jo tinc abans de de gent però això perquè el que ve ara és una explosió d'acció que és el que s'abatalla de l'avisme de gent és moment dels moments d'acció de més, més èpids del de cinema recent, del cinema contemporani uh -huh. i crec que el que ve ara en aquesta part però això, i si ho fan bé si les escenes d'acció estan realment ben, ben rodades però és molt més complicat del que sembla no uh -huh. me ficaré en aquest moment pel·lícules d'acció que cauen molt, no pas guió, uh, uh, pas muntanya, sinó per sa forma de, de rodar, uh -huh. crec que pot ser una gran pel·lícula de, de xer i d'entreteniment, i que pot ser un gran tancament per sa sal. Sí, jo també ho he de dir, realment. M'ho ha deixat molt, amb una gran sensació d'expectació de següent. Sí, que és una pel·lícula que crea molt de hype. Uh -huh. sí. I donc, bé, ara ja tancarem, és una pel·lícula que... A mi, jo recoman no tan comès, evidentment, però és una pel·lícula que, que està molt bé i que recomana seva visualització, sotot si ets fan deces gàrbits de als altres, pues, no te la pot perdre. i bé, ara ja passarem a la secció d'esports. Avui simplement parlarem de futbol americà, més concretament de com està formada la nova LNFA de futbol americà, és a dir, la Lliga Nacional de Futbol Americà. Uh, està formada per aquesta sèrie A, ja coneguda, uh, que seria la primera divisió, formada per els sis millors equips. Uh, per una part tenim el Badalona Dracs, pioners de l'Hospitalet, València Firebats, Osos Rivas... València Giants i la bona notícia de que el Mallorca vol 2 competirà en aquesta sèrie A i bé, eh, aquesta forma de competició és, els quatre primers se classificaran per playoffs com ja ho des de fa m, quasi totes les seves eh, etapes després tenim um, el es que queda penúltim fa una promoció en el subcampió de la sèrie B per amb qui se queda la eh, sèrie A o eh, baixa eh, directament de la sèrie B el darrer, darrer classificat no té opció de, de, de fer aquesta promoció per tant baixa directament i se, substitu se substitueix per el campió de la sèrie B la primera jornada serà el cap de setmana del 7 de gener eh, per tant ja és la la següent any no? i tenim eh, eh, Osos contra Voltors aquest partit el podreu veure a través d'Ossos TV és a dir el seu compte de Youtube com a sèrie A no? està bé que, que retransmetin com a mínim una mica els millors els millors partits de des, des futbol americà espanyol podríem dir també tenim el Dracs Pioners Uh, tot un clàssic d'aquesta sèrie A i un, i un derbi, no? un derbi català, Badalona contra l'Hospitalet. Aquest partit suposadament també el podreu veure per, per el canal de YouTube de Drax, DraxTV. I finalment tenim a Firebats Giants, derbi Valencià. Aquest no el podrem veure uh, malauradament ni per YouTube ni per lloc, és una pena. Però bé. Uh, ara parlarem una mica de la sèrie B com està formada uh, enguany la sèrie B ha canviat perquè només tenen dos uh, dos grups una part tenim el grup Impart i el grup Part no entenc per què han parlat aquest, uh, aquests noms si els dos són tan són el mateix número d'equips de, no, no entenc el nom va bé Els grup Impart el forma Barberà Rookies Coslada Camioneros Uh, Granada Lions, les Rozas Black Demons i Saragossa Hurricanes. Això és pel que fa al grup Impart. Al grup Part tenim el Barcelona Buffals, Plas Belmúrcia, Cobres, Reus Imperials, Santors Coyotes i Saragossa Hornets. Això és pel que fa a la sèrie B. Finalment, la novetat d'enguany és que tenim el uh, que seria una tercera divisió que uh, li han posat el nom de sèrie C i el sistema de competició recorda bastant i crec que s'han basat en um, uh, el sistema de competició de la NCA, és a dir, la competició uh, universitària d'Estats Units. Uh, està formada per cinc conferències, conferència central, nord-est, i finalment tenim la Lliga Catalana i la Lliga Andalusa, les dues lligues territorials, i uh, és un poc complicat d'entendre uh, a mi, com a mínim m'ha ent costat entendre perquè, clar, no, no coneixia se, no, no sabia com funcionava la lliga universitària i, i estemes aquest un poc uh, tant la lliga catalana com la lliga andalusa funcionaran, tendran el seu el seu mateix uh, quan acabin la uh, temporada regular podran funcionar uh, els que queden campions, els que se classifiquen per play-offs, se classifiquen per play-offs tant de la sèrie C com de se la seva uh, lliga, no? o sigui, tant catalana com andalusa. Per tant, uh, seran els campions d'una uh, o d'altra. També, això ho fan els de la conferència central, que són els de Madrid, únicament de Madrid. De fet, fan el que seria el Super Bowl, que li diuen la, uh, Central Bowl, crec que se diu. I bé, uh... Tenim aquí es, també es, es, mm, dos equips de la sèrie B que s'han apuntat en aquesta sèrie C per competir, que serien Santorci, Coyotes i Granada Lions, dos equips de la sèrie B. I eh, bé, també la bona notícies que el Mallorca Vol 2 també tindrà juniors, on competiran la eh, Lliga Nacional de, de Juniors, a no, nivell junior, i eh, aquest partit comença el dia després de, dels voltors. Eh, Recordam que els voltors juguen a Madrid a, a Osos Ribas, que juguen dia 17, no se sap sora, però m'imagino que jugaran sobre les 4. I el Mallorca Voltor Junior jugarà eh, dia 18 a Som Moix, eh, davant el Cobras, crec que és a les 12 de matí. I eh, bé, el Mallorca i tant el Mallorca com, com el Cobras més, eh, crec que són equips eh, d'arreu d'Andalusia formen la lliga mediterrània, no? també diferents conferències. I bé, crec que així acabaré aquesta secció d'esports, de, no vull allargar més perquè encara tenim un poc més de contingut, no és així? Així és, tendrem el bumball de la setmana però abans m'agradaria recordar un, que, que m'ho s'ha oblidat, que han de recomanar diverses coses els nostres oients. La primera és que, si no ho han vist ja, veient el primer teaser trailer de la nova pel·lícula de Star Wars, dirigida per JJ Abrams, que es s'estrenava eh, de 2015. Per qui no el conegui, JJ Abrams és el director de sèries com, Al com Alias o Lost i de les darreres pel·lícules de Star Trek, entre moltes altres. Bé, aquest trailer va estar d'entrada aquesta mateixa setmana, aquest teaser trailer. I la setmana passada també va sortir el primer teaser trailer de la nova pel·lícula de Jurassic Park Jurassic World mm -hmm. sí, Aquesta no l'he vist, no? és de Star Wars sí però aquesta no... Pues és un Tyler que promets bastant, tot i que, que no serà tan bona com la primera però em doncs, van venir moltes ganes de veure la pel·lícula igualment, crec que és una mm -hmm. pel·lícula que ha provat i que si no vaig malament a la, la xarxa de memòria crec que també sortirà a 2015, sí que a 2015 serà el retó de Star Wars el de Jurassic Park, emocionant Crec que poden disfrutar de, de bon cinema. Bé, I ara que estàvem fent incisos, eh, també voldria remarcar que J.J. Abrams també ha fet una sèrie que t'entrecomotes com oblidada a vegades, però jo la trobem molt bona, i és Fringe. Sí, sens dubte. Sí, sí. Tant en tant t'ho dic i la gent diu ostres, no sé quina és aquesta, eh? jo la trobem brutal. Molt, sí, no, bona. no, una gran sèrie. <laughs> per ja sí, passam-ne al Bumble de la setmana. Ei, tu, sí, tu, t'agrada la canya i la tralla en català? Mm. I d'Escolta, canya i tralla en català. Cada setmana, una nova missió. I de si, ja estem aquí una altra vegada en el Bumble de la Setmana. I aquest és un Bumble tant especial, perquè no és una persona realment és bumbled d'avui sinó que és més bé una festivitat, una entitat, un, una data sí, molt més metafísic que dut, eh? Sí, jo crec és que és com un enç, quasi espiritual. Sí, exacte. crec que és sí, sí. únic. Eh? Sí, per sí. mi sí, tots els altres eren el col·lectius, col·lectius o, o persones, però aquest és un un bumbled ja, vos dic, bastant especial perquè és una data i és el Black Friday. El Black Friday bé, per qui no coneixi aquest terme, és un terme bé, anglosaxó que es refereix en el dia de després d'Acció de Gràcies, que és el quart divendres de novembre, no cal així. Efectitament. Que bàsicament eh, surt bastantes les pel·lícules i sèries, i és el, diguem, el primer dia de les compres de Nadal, típicament, on hi ha uns descomptes de la l'hòstia, i segons, eh, com ja deia, sèries i pel·lícules ho pinten sempre com una batalla campal, no? Que sempre veus aquestes pel·lícules i us fareix un miracle que tothom tornin tots els dits a casa seva. <ríe> Tremendo. Que bé, fins ara, fins fa poc, per aquí no, no hi havia hagut el Black Friday, ja m'ha sorprendre. I clar, dimens negre, i només podo evitar pensar en el típic dijous negre, de Scratch de 29, per exemple, o jo què sé, és... crec que també era un divendres negre, el dia de setemtat del Liceu de Barcelona, i bé, pensat en un nom super capre. Sí, sen <laughs> dubte, sen dubte. Molt, molt capre, clar, m'ha sorprendre molt, no? Robert vol sí. molt bé dedicat per aquesta festivitat extremadament consumista i... sí, és... per això els americans no tenen en compte eh? Clar, sí, sí, a, és, a és la, és la festa d'escapitalisme la festa és una celebració de, del sistema <laughs> econòmic i de fet se diu Black Friday per, per un motiu eh? Sí, perquè les empreses diguem, de, de comerços en general aquest dia se suposa que van des de tenir números vermells amb poc okay. això, cap a un numerós no? ha, ha, ha, ha, ha de tenir beneficis perquè les compres d'edat de tothom va a comprar massa o... amb una estampida o alguna cosa així i, i jo ho dic Com clar, no havia equibut però... sí, i de fet no són mides és una gran realitat sobretot xerrant d'empreses de, electròniques de fet ara fa poc Microsoft combinant amb els temes de, de videojocs que hem abans, anunciava que durant els període de Nadal, des de Black Friday fins a el principi d'anar, fins a, a l'època de de Rayman, uh -huh. fa el 60% de ser ventes de tot l'any. El resta de mesos, raó més de ventes, n'ha fet el 40%. I en aquest preu període de temps, 60% de ser ventes anuals. Per tant, clar, sí que els ve molt bé Black Friday. Uh -huh. De fet, ja s'acabem a xerrar de de des black uh, de la setmana negra. Perquè mm -hmm. ara ja s'està allargant el cap de setmana, I les, les rebaixes van començar dijous i acaben diumenge, inclo, per exemple, alt comerços com, com grans superflits com el Port Inglés, s'allarguen fins a dilluns lluns. Però ja l'Black Friday es està quedant despassat. Aquí mm -hmm. cada derivat aquí ja s'està quedant despassat, ara jo, no. Però jo, jo ara vaig tinc una espècie de sí jo crec que arribarà diguem-nos el moment en què sigui de Black Tuesday fins de Black Thursday com els caràcters 29 que passa de dijous a sí, sí, dimarts i jo crec que això serà, serà un poc igual és molt probable sí, sí. i també és un dia que, que m'agradaria analitzar un punt des del punt de vista psicologi no? perquè la gent perd molt els papers completament sí, sí el sí, que jo deia el desdits i això és dir sí. clar, ja són sèries i pel·lícules però has de veure que tot no que estí imprudiu de pegar-te para algo, no, perquè es, tothom va com. És que és real, salt al sí, sí, sí. uh, camp l'altre dia, seguinse ha pegat televisor. Per, per tele, tal qual, s però s'ha pegat, que s'havan d'una dona major per de monitor. Si regalessin els televisors, mm. pues encara dins de la locura podria arribar a entendre. Mm. Sí, sí, Continuaven o sigui. valent 500 euros. O sigui, no, sí. no, no els regalaven. No? És una cosa locura. I després, mm. ja em sembla molt bé... Perquè després diuen que hi ha crisi. Exacte. No? Sí, sí, mm. sí, sí. I després, ja em sembla molt bé que aprofites Black Friday sabent d'antemà no, el que vol comprar Conya, aprofita de cas rebajas, ja m'sembla perfecte. Tos que molta gent que va a les tendes sense saber que, que, que vols, sense haver ho i va agafant a pinyó fijo. És que és una movida, pocs, vaig a coir-ne que pots amb aquest i pots no, sí. vols, però en un bols, però que don poc i per si sí. de cas, és una locura planificada i que compra perquè vull això, pues més mm. més per a te profitcar rebajas, m'sembla molt bé, però que estai en que és la majoria de gent, també, sí, sí, que va és... a, a rompre, com si no hubiera un maniana. Sí, jo què sé, ja rebaixes, no m'ho compra, no? I jo crec que és un sí, dia sí, sí. que, des, des punt de vista psicològiques és bastant interessant d'analitzar de, de com ser gent. Pa, a veure, és un poc d'interès de la seva condició humana. Tu, en el Black Friday, vas a la Media i pots estudiar la condició humana allà, allà, allà, saps? Antropologia. Sí, sí, sí, sí. Això sí, saps viu. Saps, saps? Si viu, pots fer un anàlisi bastant interessant, bueno, ja com a, pot ser per acabar, m'agradaria remarcar, diguem, que això és un dels molts exemples d'ironia, diguem, de consumir exagerat davant eh, accent de gràcies i Nadal. Efectivament. O sigui, entre i entre. I és un dels molts exemples de la jova vora i, ostres, tu, eh? no, Saps, realment fia, no coneixia sí, sí, sí. que hi aquest dia fent fa poc claro. i oh, està flipant. Tio... Perquè ja se sap, l'espírit navideño sí, sí. no ho estan passades... Es, es festes amb mm. els teus estimats amb la teva família és consumir i per tant s'aplica s'aplica sí. i, I, i sí, sí. Sí, ja t'he dit i aconsegueixen les ventes ja Felices festes, happy money eh, Efectivament, efectivament. <ríe> I de bé, jo per mi ja podem anar després programa Sí, sí, sí, jo crec que ja hem tingut molt de contingut eh, mm. i, i molt ric i esperant que el disfruteu i, vore, i que m'ho pugueu continuar escoltant eh, els propers programes així mm -hmm. que adeu a tots i ha estat un ple Adeu tots, gràcies I t'expetim en Fat Food Society Fins al pròxim programa adéu. peace pushes it back. As for the rights of the Jewish people in this land, I have a simple message for those gathered in the General Assembly. No decision by the UN can break the 4,000-year-old bond between the people of Israel and the land of Israel.